червоно Єва ледве не випустила кермо. Сльози бриснули з нафарбованих очей. «Все не так», – серйозно промовив він. «Москаленок і Проценок з'їли ось ці червоно Уявляєш, який трілер!» «Ні, не так», – сміялася вона, вказуючи на наступний напис. «Дивись, який супер!» «Крива руда! Крива та ще й руда! Це гірше, ніж пащі!» А було ось що. Котрий з проценок оженився на кривій та рудій. Від такого життя обоє стали червонопащенцями і жерли всіх москаленок. «Зупинимось і відзнімемо таблички», – попросив він. «Якого дітька?» «Так, по приколу». «Ніяких приколів?» – вона перестала сміятися. Тобі їх бракує? Скільки тобі років, хлопчику? Скоро будемо купувати білі капці, а ти досі розважаєшся. Молодь землю риє, скоро підриє і під нас. Боїшся? єхидно запитав він. Вона поглянула на нього в люстерко. А ти? Мені нема чого втрачати. Навпаки, я б хотів усе це пришвидшити. У середньовіччі люди помирали в тридцять п'ять. Але ж як жили? Ну, тоді у нас ще є трохи часу. Для чого? гмикнув він. Все відбуло хороший хлопчик. Завжди вмієш підбадьорити. Невідміну відміну від тебе, я ще дечого хочу. Наприклад, Єва замислилась, чого їй хочеться насправді? Роботи, кар'єри, грошей, чоловіків. Треба було б зробити ремонт у стилі хай-тек, записатись у басейн, з'їздити ще раз в улюблену Сербію. Дорога з тугими, пониклими під важкістю насіння соняшниками пролягала між ланів. Вона поглянула, як з-під коліс стрімко декла асфальтова ріка. – Я хочу все кинути, – несподівано для себе бовкнула вона. – Купити трейлер і ось так їхати світ за очі. А коли закінчаться гроші, пограбувати сільський клуб, додав він. Не обов'язково, можна красти картоплю. Полювати, рибалити, ось і буде середньовіччя. Поглянь зайчику на свої нігті, сказав він. Де будуть підправляти твій манікюр? В недохарках чи козятині? Знущаєшся, а я, до речі, правду кажу. Я теж. «Я можу обійтись без манікюру», – сердито випалила вона, а потім заговорила, дивлячись на дорогу застиглим поглядом, ніби говорила сама з собою. «Я потерпаю від недосконалості людського світу. Чим далі живу, тим більше потерпаю. Часом мені здається, що я ненавичу людей. Я розглядаю їх, як у звіринці. Уяви». Заходить в метро жінка, така, знаєш, як здобна булка, ніби надута повітрям, і весело нюхає себе під пахвами. Механічний жест, який вона звикла робити. Всі чоловіки сидять із широко розставленими ногами. Перегодовані підлітки. Голосні розмови по мобільниках. Люди в навушниках. Крізь які усе одно чути їхню попсу. Я більше не можу в цьому жити. Ти просто втомилася, тобі треба у відпустку. Але я не можу жити де інде, не слухаючи його, додала вона. Якби змогла, звалила б звідси, але не можу. Настала довга пауза. Вона замислилась над тим, наскільки правдиве те, що сказала. А він знову до спазмів у щелепах подумав про сьогоднішнє порожнє ліжко і свою образу. Добре, що Єва взяла його в дорогу. Соняшники закінчилися. Почалося село, але на назву вони вже не звернули увагу. Проте помітили, що на дорозі сидить симпатична придорожня Забігайлівка. Єва загальмувала. «Чекало», прочитала вона. «Господи, це ж треба!» І тут Чикаго. Суцільний мараз. Пішли жерти, а то помреш. Доведеться тебе закопувати посеред кукурудзи. Майданчик перед кав'ярнею було охайно викладено рожевою плиткою. Навіть столики під смугастим навісом виглядали пристойно. За одним сиділа компанія чоловіків. «Сядемо тут чи всередині?» – запитав він. «Тут. Подихаємо повітрям». «Ти щось замов, а я піду до вбиральні. Сподіваюся, вона тут є. Що тобі замовити? Спочатку каву, а там побачимо». Вона пішла до дверей, звідки якраз виходила офіціантка з двома теками червоного кольору, обгорнутими в целофан. Дань чекав, думаючи про те, що не вірить у сказане Євою. «Це на неї зовсім не схоже». Він дістав сигарету, пошукав очима попільницю і наштовхнувся на теку з золотими літерами меню, котру підсовувала йому офіціантка. Він поглянув на неї і кивнув головою. Вона посміхнулася і теж кивнула. Чому білі фартушки на жінках виглядають сексуально? подумав він. Офіціантка покірно стояла біля столика з блокнотом у руках. Він сказав дві кави експресо і зробив знак, що ще не визначився. Офіціантка знову кивнула і пішла. Дан зауважив, що у неї інтелігентне обличчя, і вона чимось нагадує Марину Владі. «Цікаво, що вона тут робить з таким обличчям? Як живе? Певно, жодного разу не була в театрі, хіба в дитинстві?» А ще подумав, що якби на неї одягнути хорошу сукню, зробити зачіску і підфарбувати, то вона нічим не відрізнялася б від тих дамочок, котрі тусуються по презентаціях та прем'єрах. А от бач, доля накреслила їй іншу параболу – народитися в тотешньому селі. Добре, що хоч не доярка чи трактористка. А власне, перебив сам себе цікаво, чому він вгажає, що вони гірші за тих дамочок, і чому певен, що мріють змінити життя поруч із природою на міську метушню? Хоча ні, таки мріють. Дивляться мексиканський серіал і мріють, і мліють, і обговорюють Дона Педро, поки власний Дон Педро, не скинувши чобіт, хропе на ліжку. Підійшла Єва. Помітив, яка тут гарненька офіціантка – Ніби вгадуючи його думки, запитала вона. «Слово «гарненька» їй не підходить», – заперечив він. «Вона просто не вписується». «Що?» «Ну, не вписується у цей антураж, і обличчя у неї радше дивне, ніж гарненьке». «Давай її відзнімемо», – засміялась вона. «Уявляю, скільки б гвалту піднялося, якби я дістав камеру. Приїхав би сам директор колгоспу. Ага, поляном накрив. До речі, це ідея. Я ж казала, можна вигадати тисячу засобів подорожувати і не мати клопотів. Вони взялися за філіжанки. Я ще замовлю коньяк, попередив він. І ще щось, я не на дієті. Ок. Краєм ока він помітив. Офіціантка підійшла до сусіднього столу. Вона стояла до нього спиною, чоловіки щось говорили до неї, а вона лише кивала. Пішла, повернулася, поглянула в їхній бік, чи не вибрали вони щось серйозніше за каву. «Вона дійсно цікава, – сказала Єва. – Ти з неї очей не зводиш. – Давай, поклич її. – Замовимо щось і роздивимось ближче. Червона спідниця з білим фартушком – сюрове поєднання». Я вже відвикла від такої прямолінійності. Офіціантка підійшла сама, щойно вони відірвали очі від книжок. Мовчки стала біля столу. Посміхнулася, витягла блокнот. Як же тобі тут нудно, подруго, подумав Дан. Вона пів вуха, слухаючи замовлення Єви. Цікаво, з ким ти тут спиш, з такими оточима. Прикро. Дане, ти заснув, почув голос Єви. Кажи, що замовлятимеш, і трошки тихіше. Уяви, вона глухоніма. Хто? не зрозумів він. Єва ледь помітно блимнула очима в бік офіціантки.